Hallo. Ladies and Gentlemen, at this time, the star of our show. And how about a great round of applause. Cooles Set, vielen lieben Dank. Ähm, kannst du uns mal kurz zusammenfassen, worum es da ging? Um, es ist eine kleine Werkschau, was so momentan im Studio und am Label passiert. Okay, sind das so Tracks aus den letzten zwei, drei Jahren sozusagen? Genau, noch ein paar kommende Unreleased Tracks. Voll cool, du hast nämlich auch Lego-Welt ähm, geremixt, habe ich gerade gesehen. Ja, es ist eigentlich ein, ein Rework, oder, okay. wie, oder wie sagt man, ein Bootleg. Ah, okay. Und ich habe jetzt ein paar so, so alte persönliche Klassiker, die was ich am, ganz am Anfang meiner DJ-Zeit, so kurz nach den Nullerjahren so gespielt habe, habe ich so kleine Reworks gemacht, damit ich das eben selber auch irgendwo zum Besten geben kann, mhm. wenn ich spiele. Ich spiele nicht mehr so oft. Gibt es auch neue Artists in deiner Familie? Weil es sind jetzt dabei, C.A. Tech, Stefan Liebkind. Ja, der ja? Liebkind Aha. ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre dabei. Okay, Staudinger und Schreder. Dann gibt es auch neue Projekte, ne? Genauso wie Brignetic Twins, Artric, ähm, Rising Seed zum Beispiel. Das ist mhm. ein, ein ganz neues Projekt, was ich mit dem Lee Stevens mache, von Lovecheck. Ja, ja. Und wo wir uns quasi das vorgenommen haben, Das Ganze ein bisschen musikalischer anzugehen, dass wir quasi unsere Instrumente selber bauen, also nicht im Sinne, dass wir jetzt da Geige selber bauen oder so, aber dass wir uns überlegen: okay, was wollen wir für ein Sound? Das Ganze ist sehr, sehr 60er, 70er-orientiert. Und, und wenn wir dann irgendwie eine gewisse Stringmaschine, Vintage-Stringmaschine brauchen, dann schauen wir, dass wir uns die besorgen und wenn wir es uns nicht leisten können, dass wir zumindest das Originalgerät besorgen, mhm. dementsprechend verfeinern mit Preamps und Effekte und uns, unsere eigenen Libraries bauen, damit wir wirklich also quasi wie eine Band, die ihre fixen Instrumente mhm. hat, ähm, dass, dass wir das zum Besten geben können und dass wir uns auch irgendwo auf einer sehr musikalischen Basis, also was mhm. das Spielen der Instrumente angeht, uns einfach weiterentwickeln und das Ganze geht jetzt mehr Richtung ähm, ja, Listening Music, mhm. würde ich mal sagen, mit 60er, 70er-Touch und modernen Influences. Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon so über dieses Projekt reden, Rising Seed, dann würde ich sagen, wir hören da gleich einmal in einen Track rein. Gerne. Rising Seed mit Soldier of Peace. I regard as a soldier. fm 4 Labon Deluxe, Sebastian Schlachter nach wie vor am Mikrofon, zu Gast ist Ken Hayakawa und eben haben wir Rising Seed, den Track Soldier of Peace gehört. Ähm, ist der schon rausgekommen oder war das jetzt noch so ein uh, Teaser? Das ist jetzt ein Teaser, das Ganze kommt ähm, in ein paar Monaten auf Vinyl raus. Cool. Ähm, auch digital. Digital natürlich auch, aber. Da kommt man gar nicht mehr drum herum, ja, ja, ja. Aber es gehört eben so auch zur Ästhetik von dem Projekt, dass das einfach auch auf Vinyl muss. Mhm. Mit Doppelalbum und Booklet und so? Genau. Das ist aber teures Unterfangen. Kann man sich sowas heutzutage noch leisten? Eigentlich nicht, wenn man, jetzt, <lacht> wenn man jetzt von der wirtschaftlichen Seite das betrachtet, ähm, was man so verdient beim Musikmachen ja. oder Verkaufen. Also ist eigentlich das Problem eher das Verkaufen oder jeder streamt, niemand zahlt mehr, außer halt diese 0,00002 Cent oder was von Spotify bekommst pro Play. Also da müsste man einfach ganz andere Dimensionen mhm. anschlagen. Und da irgendwie reich zu werden. Also im Grunde, das ist Liebhaberei, was wir da betreiben. Auf es sehr ging dir ja auch nie wirklich um den Reichtum, oder? Wenn es um deine eigene Musik geht. Ja, ich kann mir es zum Glück mittlerweile leisten, dass ich ähm, selber Musik aus reinen Leidenschaftsgründen mache und mhm. nicht mehr aus finanziellen Gründen. Also das Geld verdiene ich mit anderen musikalischen Projekten. Wie sieht genau deine Arbeit im Studio aus? Also quasi eben auch ähm, mixed und mastering für andere äh, Künstler und... Auch Sounddesign, also da kommen auch Sachen dazu, so zum Beispiel jemand hat irgendwie relativ ein fertiges Konstrukt an Sound und will aber gewisse Ästhetik drauf haben, mhm. so wie eben 80s, 90s, keine Ahnung, okay. was, das ist dann oft eben auch mit Technik verbunden und ich bin einfach Technikfreak, liebe Vintage-Gear und wie man das am besten irgendwie umsetzt in der heutigen Zeit, wie man zu diesem Sound kommt, der zum Beispiel die 90er geprägt hat und so weiter. Und ja, das ist so mein Hauptding. Also ich würde mal sagen Sounddesign eigentlich. Mm -hmm. Und dann zwischendurch natürlich auch Werbung, TV und Co. Ah, okay. Das also von sind gute genau von Geldquellen. Alex. Ja, das sind bessere Geldquellen quasi. Um, weil ich würde mal sagen, wenn man nur in diesem Club-Ding agiert, ist es auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen ungesund, weil das Ganze ja sehr, sehr oberflächlich getrieben ist vom Social Network, mm -hmm. wo es eben nicht ganz so wirklich um die Substanz geht, sondern vielmehr um das, dass du halt irgendwie Reichweite generierst und das ist halt dann sehr, sehr oberflächlich am Ende. Kommen wir zurück zu, zu Schönbrunnerperlen. Was bringt das Jahr 2025 Das Jahr 2025 wird wieder viele Releases bringen, ähm, unter anderem mit meinem langjährigen Buddy und Freund Ciatek, ah, ja, der cool. mich wahrscheinlich schon am längsten in dem ganzen Business begleitet. Mhm, ähm, mittlerweile arbeite ich auch bei euch in der URF ja, und in der mischt, genau, mischt äh, Formel 1 Rennen und Co. Aber trotzdem verbindet uns noch immer so diese Leidenschaft, was, was Sounddesign angeht. Und wir treffen uns alle paar Monate mal bei mir im Studio. Wir machen eine ordentliche Session und wir haben es jetzt endlich geschafft quasi, dass wir eigentlich nach über 20 Jahren eine EP gemacht haben. Wow! Genau, das kommt unter anderem raus und natürlich haben wir noch einiges anderes in der Pipeline. Ihr könnt alle drauf gespannt sein, was so alles noch daherkommt vom Herrn Ken Hayakawa. Du hast uns ja noch etwas anderes mitgebracht, nämlich noch einen Mix von einem Kollegen von dir. Genau, vom Thomas Mayer, das ist auch mittlerweile schon ein, ein ja, gehört zum, zum Stammpool von Schönbrunner Perlen. Mhm. Und genau, hat übrigens auch eine super Nummer gerade released auf unserer letzten Compilation, Midnight Machine. Ähm, bitte reinhören, super geile mhm. Nummer. Ähm, man findet Schönbrunner Perlen auf Bandcamp? Leider nicht. <lacht> man findet Schönbrunner Perlen auf Facebook? Ähm. Nein, leider nicht. Diese Seite wurde vor zwei Anzüge gehackt. Aber generell, brauchst du die Social Medias noch, um deine Musik an die Leute zu bringen? Weil man sagt ja heutzutage, 50% Musik, 50% Werbung, Social Media. Nicht wirklich. Und ja, das Hauptding ist einfach, ich würde zumindest jeden jungen Künstler raten, schau, dass du independent bist, dass du dein eigenes Ding hast. Ich würde sagen, wir rufen alle auf, geht offline. Macht's was Gescheites, trefft eure Leute persönlich und macht Musik, seid kreativ und tauscht euch in echtem Leben und nicht am Computer untereinander aus und äh, in Gesch dem Sinne <lacht> gestaltet eure Realität selbst. Genau. Du so, und jetzt so zum Abschluss haben wir uns jetzt noch einen Track an von dir. Geht gemeinsam mit CA Tech oder? Genau, das ist eine Nummer der angesprochenen EP mhm. mit dem CA Tech uh, Squid Machine. Das ist eine klassische 808 Elektro. Base Nummer. No, no. Ja, cool. Völlig live eingecheckt. Yes. Ken, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich danke. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dass das Geschäft <lacht> weiterhin gut läuft. Aber ja, wie gesagt, du hast uns ja noch einen Mix mitgebracht. Magst du den bitte noch selber ankündigen? Das wäre total lieb. <lacht> Jetzt für euch ganz exklusiv Thomas Mayer in the Mix.